Кого ти за груди брав От ми й зустрілися Ха-ха, зустрілися Ти не сподівався, а як же Ти думав, що мене вже й на світі немає А я, як бачиш, тут, живий Та не тільки живий А ще й на службі у князя Володимира Рюриковича Ану, саней смерди Та стань перед боярином Скинь шапку Добриня накинув віжки на рожен І зліз саней Його враз охопило почуття небезпеки Доман. Хіба можна забути це незвичне ім'я Доман? Примітка. Це ім'я наводить у своїх записах Карпіні. Хіба можна забути той день і посольство Менгух Каана? А сутичку з Доманом? Його шалені погрози? Та він і зараз погрожує. До того ж тепер він має якусь владу, бо ж очолює загін князівської міської сторожі. Мабуть, новий князь випустив його із поруба та ще й приласкав. Доман під'їхав ближче, майже впритул, запитав суворо, «Хто то з тобою?» Добрині не хотілося наражати Іванка на небезпеку. Він оглянувся на нього і помітив, що той напружено вслухається в їхню розмову, але, видно, нічого не може оторопати. Щоб брат зрозумів, що вони несподівано потрапили в халепу, він голосно відповів, це мій сусід. Ми з ним привезли крицю на продаж. А для чого бояринові так багато криці? То вже не наше діло. Наше витопити її з руди і щось на цьому заробити. Не купить боярин, повеземо на Поділ. Не поспішай на поділ, нікуди ти не поїдеш. Як то? А так. Доман повернувся до сторожі. Візьміть його. Добриня відсахнувся але раптом відчув, як у спину уперлося вістря списа. Ні, тут не втечеш і так просто від домана не відкараскаюся. Хоч би до Іванка не причепилися, та коней не забрали. Ти ось що, Іванко, повернувся він до брата, прив'яжи моїх коней до своїх саней і простуй до боярина. Людей розпитаєш, де він живе, а доми скажи, щоб за мною не турбувалися, князь у всьому розбереться і відпустить. Його штовхнули в спину. «Іди!» Іванка все ще, мабуть, не розуміючи, що сталося, залишився остовпіло стояти біля саней, а Добриня, вібравши голову плечі, підштовхований ззаду міцними стусанами, важко побрів безлюдної вулиці у за доманом. Нічна варта біля Софійських воріт, що вели з Ярославового города до дитинця, тобто города Володимирового, Пропустила до на без затримки, видно, тут його знали. Володимирів город, збудований князем Володимиром Святославичем. Він був резиденцією великих князів київських. Високий земляний вал з дубовим заборолом по ньому відокремлював його від Ярославового города і захищав князів не стільки від чужинської загрози, як від власної київської черні. Центром Володимирового города була десятинна церква, найстаріша кам'яна споруда Києва. Перед нею простелився бабин торжок, просторий майдан, посеред якого на високому підмурівку стояла бронзова квадрига, четвірка мідних коней, запряжених в колісницю, привезена Володимиром Святославичем, як військовий трофей з Херсонеса Таврійського. Довкола майдану, прикрашаючи князівські хороми. Вивищувалися мармурові статуї старогрецьких богів та героїв, що були привезені звідти ж. Добриня ніколи не був тут, і тепер з цікавістю розглядався довкола. Десятинна церква, темна і похмура, стояла під самим валом над кручею, що нависла над подолом. У князівських та боярських хоромах подекуди світилися вікна. Там горіли свічки, миготіли на ясні тіні, і йшло невидиме чуже життя. Князівські господарчі будівлі, хоч там свічки і не світилися, теж було добре видно, бо на Майдані сторожа розіклала велике багаття, що освітлювало майже весь Володимирів город. Він думав, що його ведуть до старшого, до якогось боярина чи й до самого князя, і сподівався, що його зразу ж відпустять, бо не відчував за собою ніякої провини. Та Доман повернув на задвірки до князівських конюшень. Там у закутку темніла присадкувата дерев'яна споруда, зрубана з товстих колод. Замість вікон у ній віднілися вузесенькі завширшки в долоню прорізи, затулені середини ганчір'ям. Добриню обдало холодом. Поруб. Князівська тюрма. та ось куди хочуть запроторити його. Ніби довгадуючи його думки, доман хижо оскірнувся. «Так-так, ти не помилився, це справді яма, поруб». «Я в ній!» «З ласки князя Михайла, боярина Дмитра та й твоєї собако, просидів майже всю зиму. А тепер а твоя черга, ха-ха!» І повернувся до підлеглих. «Киньте його туди, та швидше!» Два дуже гридні схопили Добриню, тягнули крізь низенькі двері в темне приміщення і штурхнули в спину. Падаючи, він простягнув наперед руки, і це його врятувало, бо зумів зухопитися за якусь перекладену чи верхній брус зруба, і хоча й зірвався, впав у яму не головою вниз, а ногами. Зверху захуркотіло, грюкнуло видно, закрили ляду і замкнули двері. У ямі стало зовсім темно. Якийсь час, ошелешений падінням і пригнічений тим, що з ним сталося, Добриня стояв мовчки, не рухаючись. Потім, тримаючись за стіну зруба і боячись, щоб не впасти в яму для нечистот, обережно ступив два кроки в один бік стіна, в другий – теж стіна. Не розженешся тут, справжня домовина. Важкий розпач по волі, як холодне гаддя, почав заповзати в його серце. Ноги затремтіли, підігнулися. І він, опираючись спиною на слизький запліснявілий зрум, сповз униз на нерівну дерев'яну підлогу. Їдучи з невеликим почтом до короля Бели, князь Михайло Всеволодович, несподівано для себе і своїх супутників зустрів у пущі у Горському степу Половців.